Bai auzitegiak hau zitegiak, harta lan hiv artta etxeko zuzendaritzak pausatu plenta aztertu du azte hartuntan. Osagarrietseko langileek zehaz zete egiturari manatu bi azterketa ezestatzean haibaitu. Horroitaraz dezagun, itxasuko lanib osagarrietse hori nahi duela kapiok eta bere zerbitzuak biarritzeko agilea klinikara tereman. Baina behoita mar langileek, beren lanpostuak mehatsatuak ikusten dituztelakotz eta zuzendaritzaren informazio eskasa dutela iduritzen zaielakotz, bi azterketa hauek eginarazi nahi izan dituzte. Sandrine Duperron, Laniv, Arta Echeco, CGT Sindicateco, Langile Ordescaria. Par le, le manque d'information qu'il y a depuis le début, euh, de la part de la Direction Générale, nous avons demandé à avoir recours à un expert afin de, de faire une expertise donc sur euh, le contenu de, du projet Aguilera et ainsi que sur les euh, éventuel maintien euh, sur le site d'Itsasou. Bayonako au sitegiak gia kasaroaren emezortzia e ne bere duberera bakia. Erran aibaitu azterketa auriek onartzen dituen ala Anartean, langileak beti ahangura dira, bereziki aktivitatea paltze bat senditutelako, dutelako, Sandrin Duperon. Depui euh, début septembr, depui le mouvement KAU, eu, euh, la aktivité de la Niva netement diminué. Irailean egin genuen grebaz voilà, gerostik, la Nive txian aktivitatea azkar apaldu da. Zuzendaritzak dio, de osagarri de etxian defizita apaldu euh, nahi duela eta ortarako aktivitatea tipitu duela. Lan gutiago dugu beraz, bainan keskageiago ere relativement hor ralenti, e, euh, voilà, ez kiinket, euh, kanem, hazele personel. Azpimahatzekoa, itxasu eta inguruko autetxiek, basusari, kanbo edo espeletako auzapezek bezala, sustengatzen dituztela lani bartaetxe kolangileak. Silvianalo deputatuak ere, bere elkartasuna adierazia die.